natuurgeeste en mense mensensiele, op die 18 achttiende van die tweede maand 1847. Die reen val nou eers in groter en dan weer in kleine druppels op die aarde, die sneeuw net so. Dit sien mense ook by hal, dikwels val daar maar net klein korrelkies na benede, soms ook loodsware halsteene, ja, in die hoge bergtes dikwels selfs kilogramme zwaar halsteene en dan gewoonlik in ‘n ontelbare aantal dan kan mense vervolgens vraag, as elke reendrippelkie of elke sneeuwflokkie of elke haalkorrel een geest met omself saamtrek, waar kom dan so'n oorgroote hoeveelheid geeste vandaan? En as dit in die tyd van Adam gereen het, of gesneeuw of gehaal het, waar het die geeste dan toe vandaan gekom? Waar daartoe nog geen mense op aarde gesterf het nie? Wie die saak echter van hierdie kant sou wil bekyk, sou een geweldige vergissing maak. Wat betreft die geeste van die mense wat op die aarde gesterf het, hulle kan iets soortgelijk beleef as wat die geestelike weesens moet ondergaan, wat nog hulle toch dier die vlees moet begin. As dit sneeuw is daar dus altyd geestelike potentie in die sneeuwvlokke. Dit wil sê niet aangekome geeste, wat hulle sal voeg by die siele wat uit die aarde bevry is en met hulle wat hulle toch dier die reik van die natuurlijke verskynsels begin te maak. Dit is dus geen geeste van gestorwe mense nie, maar niet aangekome of nog duideliker gesê, niet opgewek uit die lang slaap van die aardmaterie. Maar daar kan ook geeste van gestorwe mense, wat hulle self die verskruidende ordening nie wil laat wegval nie, weer op die selfde weg teruggedring word, wat ook die niet aangekomen is, te gaan het, maar die nie was blij in die aarde, en moet daar die weg wat vir hulle bepaal is begin. Die geeste van die gestorvenis daarin teen, kry weer na een kort tyd van verdemoediging terug, wat die mens ook in die natuurlijke wereld kan sien. Want as dit reen, dring die reen in die aarde in en daar word dier plant en dier as ook minerale opgeneem. Maar hier en daar sien mense al, het sy tydens of na die reen, hoe veral in die hoorgelees streke, lichte mis optrek. Dit is wel die kleinste deel van so een reenval, wat weer in mis omhoog stuig. Dit is echter ook die kleinste deel van die geeste, wat van die gestorwe mense afkomstig is, terwyl die grootste deel die niet aangekomen is, is. In hulle verskydingsvorm bestaan geen onderscheid nie, maar wel in aard en manier waarop die verskydingsvorm ontstaan. Daar bestaan een baie groot verskil in die weise waarop die gees homself aan die verskydingsvorm bindt. By die niet aangekome geeste en by die nieuwe siele wat optuik, is alles van die siel en die gees nog volkome in die materie ingesloote. Hier is die materie geen innerlijke zwarte punt wat tevoorschijn tree, wat die gees omlaag trek nie, soos die van die ballonmens. Maar hier is alles van die siel en van die gees nog erg verdeeld, so in miljoene reendrippels, sneeuwflokkies of haalkorrels nauweliks die weese van een enkele gees en die siel geheel en al in die aarde gesaai word. By een gees wat al volledige vorm is, is dit daarin teen een heel ander geval. By hom word maar net sy materiële weese en neigings in so een materiële vorm saamgepers om dan gederende een kort tykie die bindbittere lote deel met geestelike potenties, wat so pas onder die beskrewe verskyningsvorm in die groot kringloop vir hulle bevrijding begin het. Dit sou moeilik wees om daar achter te kom in welke reendrippel of in welke sneeuwvlok een natuurlijke of een geest wat die natuur al verlaat het, na benede kom. Want die uiterlijke verskyningsvorm is gelijk, maar groote en gewig kan wel ongeveer een aanwijsing wees. In ‘n groot haalkorrel skuil daar dikwels een verdeemoedigde gees, wat al sy aardse baan dierloop het. Die kleinere is slechts sogenaamde natuurgeeste. Van hulle is daar natuurlijk baie, omdat hulle nie as jylle, maar in oneindig baie geeslike partikelkies verdeeld op aarde kom. Eveneens sal ook een jylle siel nooit met al haar geeslike specifika van die aarde opstuig nie, maar altyd in 'n hoge mate gedeelde toestand, Maar waarom so verdeeld? Aan hierdie deling lê twee belangrike dinge ten grondslag. Die eerste lê in die oergeestelike weeses self, omdat elke gees deur sy strewe om groot te wil word, homself tot in die oneindige verdeel en verskeer. En die tweede rede is dat juist hierdie deling so 'n oorgeskapig gees homself natuurlijk ook tot op die laaste drippelkie van sy kracht verswak het, waardoor hy, as gevolg van die verswakking, nooit sy hoogmoedige planne kan uitvoer nie. So 'n verstrooiing van die gees vertoon een gelijkenis met die Babyloniese spraakverwarring. Soos die volkere hulle self moes verstrooi, so moet hy by een gees sy begrippe verstrooi, so hy nooit totale gedacht is, en nog minder een plan in homself kan beraam nie. Dit is die rede waarom Satan tot vandag toe nog eiwerig bezig is om sy eie oorweese weer in afzonderlijke mensensiele en geeste in geheel saam te voeg om daardier die kracht te herkry wat hy in die oerbegin besit het. So hy hier die kracht echter nooit meer sal kan verkry nie, is hy verdeel en dier die hele skepping verstrooid en die geestelike van hom word omgesit in materie waar hy die siel van elke mens nou voortkom welke siel een nieuwe gees ingeblaas krij, so uit elk een van hierdie nieuwe dele een heelde wees te voorskyn sal tree. Dit is dan gelijk aan die oorgeskapen wees wat homself, dier sy hoogmoed, of sy ideeën en uitbreiding, boog God wou verheef, maar hy self, dit as het ware self laat uiteenspring, en so tot in die oneindige laat versplinte, so daar niks anders meer van hom oorgeblei het, as sy eie ek, en daarmee sy oorkwaadaardige wil. Maar al sy vermoens, al sy idees en die talloose begrips is hom ontneem. En hierdie is nou juist dit wat voordierend op die jemelligame aankom en vir die grootste deel al in die jemelligame self gebonde aanwezig is. Waar dier een splitsing ontstaan tussen wat door die gees en wat door die siel behoort, so in die siele die gegewe ek en die selfbewussein weer uit die materie opduik, En deur die gees, die erkenning van God weer in die siel ingeplant word, waarsonder die siel, net soos 'n plant wat geen reën en son verkry nie, wel dra sou verdor en sterwe. In die plant duik die siele lewe eerste op. Sy kan haarself nie ontwikkel nie, as sy geen geestelike voedsel kry nie. Hierdeur word duidelik hoe en waarom soveel geestelikheid in die bo beskrywe verskyningsvorms na die aarde daal en mens kan ook maklik begryp dat het daarom nie vir die veelheid van die verskynsels nodig is, dat daar op die aarde al soveel mense sal moes geleef het nie. Wel volg hieruit, dat hier nog baie sal lewe. As al die geestelike en al die siele deelkies van die aarde echter een dag uitgepit sal wees, dan sal daar in die plek van die natuurlijke, ‘n volkome geestelike aarde op haar plek inneem, wat dan nie meer sal bestaan uit gevangen nie, maar uit vrye geeste en siele dat die aarde nou echter uit cyberverbanne siele en geeste bestaan. Dit bewys nie net die dikwils dagelikse werkerende, meteorotiese of komeetachtige verskynsels nie, maar dit was ook deur alle tye jyn waar geneem, dier die eenvoudige helder siende mense, wat die vermoe gehad het om die geestelike en sielelevens waar te neem, en die dikwils talloose leers, water, aarde, berg en lichtgeeste. Die geleerde wereld sien hier die dinge nie, Maar hulle sien ook soveel ander dinge nie, wat nog nader in haar lee, en wat noodzakelijker sal wees om te ken as al die ander dinge oor die geeste wat in die materie verband is. Maar geloof of geen geloof by die geleerdes, toch bly alle oerdinge soos wat hulle is, en die voel kan vandag, net soos in die oertyd die beheer, of skoon hy nooit aan 'n Parijse universiteit examens in die aerostatika of lichtbeweegkunde afgeleed nie. Ook vandag nog is daar baie eenvoudige mense, wat in hulle eenvoud meer sien en dikwels ook meer weet as ’n hele geleerde fakulteit. Daar is ook wel beter geleerdes, wat het alles ten minste nie betwyfel nie, maar slechts weinig is kom daartoe om dit waar te neem. Hieraan kan ons ook nog heel wat nuttige beskouwings toevoeg. Dan sal het baie makkelijk word om uit hierdie beskouwings die hele verdere geestelike aarde in een oogopslag te oorsien, dis nou verder met enkele van soortgelyke beskouings en nog meer gedenkwaardighede